on anirem avui, o què farem avui mm. fer, clar si explico coses d'aquestes fer vol dir estalviar uns diners i mirar si, si podem trobar alguna cosa econòmica per anar d'un cantó a l'altre i conèixer coses, això seria el que, el que podia dir jo, primer fer però a vegades ens passa això que tenim uns dinerets guardats i a lo millor ens comprem algú que ja ho tenim doncs també és bonic veure coses noves almenys crec que, que sempre veure coses noves és, és diguéssim no sé renovar-te tu mateixa eh? és ben veritat això avui vale, ens anem bastant lluny eh? la veritat és aquesta ens n'anirem cap al sud-est sud-est sí, sí, sí, sud sud-est sud-est asiàtic sud-est asiàtic un lloc mm, especial dic especial perquè té coses molt curioses té una gent encantadora sempre riuen sempre riuen sempre riuen fins i tot quan un de tot, és igual i és que és, és curiós me'n vaig a Cambodja, la famosa que et diuen Cambòdia, Cambodja i Cambòdia, és igual Cambodja. Cambotxa, ara, actualment, és molt important dins del turisme. A veure, el turisme cada dia té més oportunitats de viatjar. Per què? Perquè pots agafar només el vol, després agafes una excursió en allà, eh, i en moltes maneres. Pots anar-hi un guia, pots anar sense guia. Mentre tinguis els documents en bordre, et pots moure, per tant pots trobar coses més barates, coses més cares i, en fi, tot el que vulguis bueno, em vaig cap a Cambodja, Cambòdia, Cambotgia, el que vulguin m'és igual primer de tot té un clima tropical jo diria pràcticament durant l'any però jo també tinc que dir que hi he estat diverses vegades per la meva feina i m'he trobat que molt bé Clima tropical, però m'he trobat inundacions. <laughs> o sigui que, clima tropical sembla que sigui una cosa. l'hora de la veritat, uns dies meravellosos, i després hi vas un altre any, i resulta que què passa? Pues, que la cosa es complica. I també és tropical. Però bé, bueno, és tropical, però ja hi ha aigua per tot arreu. Bé, uh, el lloc, de per si, no és dels llocs cars, sempre que hi vagis tu personalment i no t'enredis amb una altra cosa perquè, a veure, si tu vols seguir el teu ritme et surt, llavors et surt més de compte agafar l'avió i una vegada arribes d'allà tries el que vulguis o sigui que hi ha moltes maneres de fer-ho però no. el lloc, el lloc de per si el lloc no és car el lloc no és car perquè visitar-lo no és car no és car Pri, sí, cada cada país té aquí amb països que diem tot és car, doncs allà no és car, val. Hi ha una cosa que és molt curiosa, que també val la pena, perquè des de, o sigui, una paraula. Entendre's amb ells a vegades és difícil, perquè el seu idioma té 72 lletres. 72 lletres. Ara actualment sí que hi ha molt jovent que parla uns quants idiomes eh? però molts encara els escoltes i dius, bueno, què em deuen estar dient i aquestes 72 lletres que he dit hi han 32 vocals, o sigui, imaginem els que tenim nosaltres que en tenim <laughs> i mirem les que tenen ells vale. la religió, no cal dir-ho, budisme és el normal a veure, Cambotja en general és un país on hi ha molta misèria., A veure, segons el nen de Cambodja vorm casetes ben boniques, llocs ben magos. però moltes i moltes i moltes viviendes són els famosos palafits que tots sabem que són cases molt senzilles, construïdes sobre l'aigua a les voreres dels rius, perquè tenen rius allà. Per això he dit que a vegades clima tropical o clima, és igual. Hi vas una vegada i tu trobes tot inundat. Per què? perquè què? Els únics que no són inundats són els palafits, però les altres que estan en altres llocs d'allà els hi entra l'aigua per tot arreu, perquè pues que els rius han tingut, bueno, el que sí, per això he dit lo de l'aigua. Vale. Ara, hi ha una cosa també molt curiosa és que és un, és un país on la major part de la gent és molt jove. Molt, molt, molt, molt, molt, molt jove. Però molt jove. Avui dia és al revés, en segons post... llocs, que hi ha més persones grans que no pas joves. Allà és al revés. La major part és jove no hi ha persones grans ni velles tot això per què? perquè amb una paraula fa anys va ser en els 70 aproximadament i va haver-hi un terrible genocidi no vaig a parlar d'això però hi va haver-hi i van morir moltíssimes persones però moltíssimes persones van quedar moltíssimes criatures sense pare ni sense mare moltíssimes i si calculem d'això, clar si això va passar i això no s'acabava només en un any es va acabar amb anys i anys per això no hi han moltes persones grans o persones que van tenir l'oportunitat de marxar i han tornat però persones nascudes en allà n'hi molt poques que siguin grans a part d'això a part d'això, doncs, clar, hi ha joventut per tot arreu, per això jo he dit abans que sempre riuen quan, quan vas allà i està inundat no dic amb broma, eh ells van amb un tipus tac-tac, allò de tac-tac, no? molts d'ells van en tac-tac i els peus, mentre amb el tac-tac que posen els peus per girar és, vale? si, si és com bicicleta doncs estan en baiga fins al genoll i van rient ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. és normal per a ells que se'ls se inundi de tant en tant per això ells intent el turisme que no es pensi que hi ha molts cotxes n'hi ha poquíssims perquè és que el cotxe també és un problema és un pro... primer no tenen diners i hem dit que és, en principi, hi ha molta misèria, d'acord? ¿vale? Però, cotxe ni n'hi ha, perquè tampoc va bé, perquè si estan les costos inundats, millor, aquests tipus de, de, de carrets que porten ells, o les bicicletes que les, eh, queden inundades fins a la meitat de la roda i van fent, o agafen la moto i també... O sigui, és curiós. O sigui, allà ells són feliços, i ha ja jaig o no hi ha ja I riuen molt, perquè quan veus el turista que s'arremanga o que puja les cames que no es vol mullar i ells hi estan tan acostumats que pues, no en fan ni cas no en fan ni cas per ells és natural, és natural és natural que els hi passi això bé, anem a veure el país és verd, és preciós és natural, verd però per tot el país per tot el país però la natura, durant, durant anys, o sigui, ha fet coses curiosíssimes. Tenen edificis arqueològics preciosos, preciosos que tenen que veure amb la religió budisme, o sigui, amb les coses espirituals, que han quedat cobertes de les arrels que han sortit de terra que ningú les ha tocat, que han començat a pujar per les parets dels, dels, dels edificis. Adi estic dient edificis fets amb pedra, que són edificis arqueològics, no dic cases, no dic cases per viure -hi. estic parlant dels, dels monuments arqueològics, edificis arqueològics. Resulta que entre els problemes que van tenir, i ja tenien prou feina amb sobreviure, han passat anys i anys i anys i com que, acabo de dir, fa molt poc que hi ha inundacions d'aigues, però no inundacions que fan mal, inundacions de la terra, per entendre'ns, no? La, com que, de més, ja és un país verd, és un país verd, té sempre herba, han començat a pujar unes arrels tan enormes, però tan enormes que els hi podria dir que semblen més que tuberies, enormes, s'han emparrat per tots els monument, monuments, edificis aquests i ara ara ara comencen comencen a no puc dir netejar ni puc dir treure les arrels aquestes perquè el curiós és que s'han enganxat a les parets que són roques d'aquests edificis i si no van en compte quan arranquen les arrels que són més amples que jo posant-me els dos braços junts no s'acorda no sóc prima, però un pas delss braços junts i és un arrel que ha pujat doncs, i n'hi han quantitats d'arrels. Si aquestes arrels que de més s'enganxen a les parets, les arranques, tan d'ús tot l'edifici. O si sigui, tenen una feina impressionant que estan fent ara, perquè els anys han passat, ja hi va el turisme i tot això, doncs a netejar-s aem intentar que no caiguin les parets o que caigui tots el, tot els edificis aquests estan a la part, que és com selva per entendre'ns i bueno, però és que de més si l'edifici per entendre'ns té, és igual, perquè n'hi he vist diversos i, i, i no sé jo no sé calcular els metres però si l'edifici té, per exemple a veure, 10 metres com que l'arrel ha arribat a dalt de tot, ha passat per sobre com si fos de la part de dalt i torna a baixar per l'altre cantó és que és com si fos una, serps que estan enganxades a l'edifici i que el, és que estan, a més, en pressió. Perquè un arrel, quan puja, es fa ample, i s'enganxa, però al fer-se més gran encara apreta més. I això tenen persones que estan intentant recuperar tots aquests edificis per salvar-se, primer, per estudiar-se, per salvar-se, perquè són coses molt importants de la història de Cambodja O sigui que són coses que, bueno, és que és per, per anar-hi. A més a més, mmm, ells on van més tranquils és amb carreteres que són carreteres que moltes vegades no són carreteres normals, sinó que són camins que estan d'aquella manera, sense arreglar, per entendre'ns, perquè quan s'inunda és millor que siguin d'aquella manera. Això sí, la persona de Cambodja és el que he dit, ajuda a tothom, perquè el turista s'espanta moltes vegades. Ai, l'àvia m'arriba al joll, tranquil, ja venim a buscar, no es preocupi, ha, ha, ha, ha, ha. i l'ajuden a pujar, i si l'han d'agafar coll, l'agafen a coll, i si el que sigui. O si ells tenen que per exemple saltar d'un cantó a l'altre per agafar-se als turistes ho fan. Perquè per l'aigua amb ves no és res. L'aigua a vegades els hi arriba a la cintura eh? Claro per un turista que m'arri a l'aigua la cintura. Escolm perdoni que avui aquell pu tu. Molt bé, no es preocupairàrem amb mal tactar o vingui molt que sí, vingui i vingui no es preoi l'agafarem braços i el portaré, la senten allà i vostè se remga, puja el junt al cap amunt i no li arribarà l'aigua. Ja en vell li arriba puja pues, la cintura, una vegada conduint. Però bé, sempre arriben, sempre arriben. I, normalment, és el he dit abans, les coses més normals d'aquest país, d'aquest país, país, són els tacs-tacs, i les bicicletes, i les motos molt petitetes, bueno, coses d'aquestes. I els cotxes, d'acord, alguns, però no, no ens imaginem veure molts cotxes, perquè les aigües pugen i baixen contínuament, i aleshores la manera més pràctica és poder-se moure amb les cames nafen fent i aquestes coses o sigui que hi ha més coses per explicar però no em dóna més temps avui però són llocs amb un altre cantó estem, estem parlant de amb una paraula el sud-est asiàtic però és curiós és curiós i a més és un país que mm, la gent és encantadora encantadora, encantadora, encantadora i ja dic, és que això de que et riguin sempre per tot arreu, tant si vas aquí com si vas allà, no té preu. U... A tot arreu, a tot arreu. O quan et venen alguna cosa, amb un somriure, si no compres, doncs pues no compres, et riuen igual. I abans et parlen amb el seu idioma que no entens res, no saps ni el que et diuen, però no et maleixen amb una paraula. Que hi han postos que no vols comprar la cosa perquè oh, no me no, compres. No, no, no, no, no, no. No, no. Estan contents. Estan contents. Aleshores... És curiós. I per això hi han tants llocs on viuen els palafitos perquè d'aquesta manera no tenen problema. Que puja l'aigua, pues que puja. Que baixa, pues ja som, estem aquí. No hi ha problema. Bé, se'ns ha acabat el temps. Amics, amigues, gràcies per estar amb tots nosaltres. Eh? Fins al dia que ve. I des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran i aquell petó que no pot faltar mai. Adeu, adeu, adeu. Fins al dia. Vinen.